Книга Буття, розділ 36. Ось потомство Ісава. Він же Едом. Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану, аду, дочку Елона, Хетита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цівона Хівія, і Басмат дочку Ізмаїла, сестру Невайота. Адаж породила Ісавові Еліфаза, Абасмат породила Реула, Огольвама породила Єуша, Алама і Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан краю. Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, Усіх за свого дому, своє майно, всю свою худобу і усі свої статки, що їх був придбав у Ханан краю, і пішов в інший, Сеїр край, далеко від Якова, свого брата. Бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад. І оселився Ісав на Сеїр-горах. Ісав, він же Едом. А це потомство Ісава, батька Едома, на сеїр згір'ях. Імена синів Ісава. Еліфаз, син Ади, жінки Ісава. Реул, син Басмати, жінки Ісава. Сини ж Еліфаза були Тиман, Омар, Цефо, Гатам та Кеназ. А Тімна була наложниця Еліфаза і Савового сина і вродила Еліфазові Амалека Це потомки Ади, жінки Ісава. А сини Реуела нахат Зерах, Шамма і Міза. Оце потомки Басмати, жінки Ісава. Сини Оголівами Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цівона, були Єуша, Ялама і Корах, яких вона породила Ісавої. Ось старші синів Ісава. Сини Еліфаза, первістка Ісава. Старший Теман, старший Омар старший цефо, старший Кеназ, старший корах, старший Гатам, старший амалик, це старші еліфаза в видом краю, це нащадки ади. А це сини Реула, сини Ісава, старший нахат, старший зерах, старший Шама, Старший Міза – це старші Реула, в краю. Це нащадки Басмати – жінки Ісава. Сини ж оголівами – жінки Ісава, такі. Старший Єуш, старший Ялам, старший Корах. Це старші оголівами – дочки Анни, жінки Ісава. Це – Нащадки ісафа, І це їх старші. Це Едом. Ось сини Сеїра Хорія, Мешканці краю. Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді Хоріїв, Синів Сеїра, Ведом краю. Сини ж Лотана, були хорі та Геман, а сестра Лотана була Тімна. А це сини Шовала, Алван, Монахат, Евал, Шефо і Онам. Сини ж Цівона, Айя і Ана. Це той Ана, що знайшов гарячі джерела в пустерях, коли пас ослів Цівона, свого батька а діти Ани були Дішон і Оголівама, дочка Ани. Ось сини Дішона – Химдан, Ешбан, Етран і Херан. Сини ж Ецера такі – Білган, Зааван і Акан, а сини Дішана – Уц і Аран. Це є старші Хоріїв. Старший – Лотан, Старший – Шовал, Старший – Цівон, Старший – Ана, Старший – Гішон, Старший – Ецер, Старший – Гішан. Це старішини Хоріїв за родами в Сеїр краю. А ось царі, що царювали ведом краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля. Ведомі царював Белла, син Беора, а його місто звалося Дінгава. Та помер Белла, і замість нього царював Йовав, син Зераха, з Боцри. Умер же Йовав, і замість нього царював Хушам, із краю Тиманіїв. Умер і Хушам, і замість нього царював Гадад, син Бедада який розбив мидіянів на полі Моава а його місто було Авід і помер Гадад замість нього ж царював Самла з Масреки помер і Самла і замість нього царював Саул з Реховоту над рікою умер Саул і замість нього царював Ваал Ханан син Ахбора помер і Ваал Ханан і замість нього царював Гадад. Його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава. Це імена старішин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами. Старший – Тімна, старший – Алва, старший, Єтет, старший, Оголівама, старший, Ела, старший, Пінон, старший, Кеназ, старший, Теман, старший, Мівцар, старший, Мевдіел, старший, Ірам. Це едомські старші по їхніх оселях у займоному ними краї. Оце Ісав Батько е дому.